بسم الله الرحمن الرحيم محترم مفتي صاحب دمعاز په عام باندې وروړ پختنره لګل د دی وای هغه خلق چې په انټرنیټ کې په دین او ټولنه زو پاونو کې په بیلابیل او په علیتونو بوختي د هغوی لړل څخات هم دي او د قلم په جهادي خدمت لګیا دي مګر په دغه مجاهدینو کې ځینې کسان همسته چې کله د یو پاسق یا پاجر خبر ذکر کړي او بیا خپلهم لعنتونو ور باندې وای او لنور وملګرو څخه هم د غښتنه کوي چې په دغه وطن لعنتونو وایي ما یو ورځ په یو علمي مجلس کې علم له عالم څخه وورې دلچ ویلې له هغه کسانو پرتو چې په کوپر باندې مرسوي أو وي او بل مسلمان باندې لعنت وایي نه دی جایز که ځه هم د وطن فاسق یا ظالمي مداخله ترکم زای پوری صحی او که چې مختيلې هي تشریح او حواله سره جواب راکړي خلک د عمر صحیح او تصواب ګني الله الرحمن الرحيم حميدا ومصليا وبعد ده, ده غورور ده پختنين په زواب کی بايدوايو چه زموه پقه هاو رحمهم الله ده لعنت دو معناه بي ذكر كليدي لملوه معناه اتردو عن رحمة الله يعني دعلا تعالى لرحمت سخا ده تله فارا محروم كيدل لك شیطان چه دعلا تعالى ده رحمت سخا ده تله محروم شوهي دو همه معناه دی الاسقاط اندرجت الابرار یعنی د نیکانو لرتبیت سخلوی د دا عذاب مستحکی دل دا هم باید و پیجنو چه دلعانت دا لمروی معناه مشهوره او دویمه غیر مشهوره ده او د لمروی معناه پاړا ی بیل احکام دي او د رستی معناه پاړا ی بیل احکام دی هاگه خلق چه پا هم سره لعانت رو بندی ویل کی دوه دو دوله دی. یو داسي د دا غ لعنت ویل قربان دی او یو دا د غ لعنت قربان ویل جائز ندي هاغه خلق یا هاغه مخلوقات چې د غ ډول لعنت قربان ویل جائز ندي هاغه څو دولدي اول په یو مسلمان باندې لعنت ویل جائز ندي که هم د مسلمان فاسق ظالم او پاچیر انساني لکه یزید او نور دویم پویداسي ماين شخص باندې لعنت ویل جائز ندي چې په کوپر سره مرګ په یقیني ډول باندې معلوم نوي لکه کارمن لجبي بیابل دريم په وژوندې او معلوم کاپير باندې هم لعنت ویل جائز ندي کيده انشاء الله تعالی هغه ته هدايت وکړي او اسلام قبل کړي سلارم په يو حيوان او جماعت باندې هم لعنت ویل جائز ندي کبه حدیث کی راج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیس منع کوله چې څوک په باد باندې یا په سوالی باندې لعنت وای او هاه خلګ چې په لمړی معنی سره لعنت ویل ور باندې جائز دی هغه هم پلان دی, دی. اول په شیطان باندې لعنت و ویل جائز بلکی د ثواب عمل ده په هر کافر باندې لعنت ویل جایز ده چې معلوم نوي کاسم ژوند دی خو چې په هر پرد باندې لعنت ویل مقصد نوي د دې مثال لکه لعنت الله على الكافرين لعنت الله على اليهود والنصارى یا دا چې په کاپیرانو د دې الله لعنت وی درې په هر معلوم کاپیر او مرتد باندې لعنت ویل جایز ده چې په یقیني ډول یې مرګ په کو پر باندې واقع شوی وي لکه ابو جهل ابو لهب او دشنور او په دوه معنی سره یعنی الیسقات اندرجهت له برابر یا دا چې الله تعالی دی دنیا کانو درجه نور کړي فدغه معنی سره لعنت ویل په لاندې کسانو باندې جایز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کسانو باندې لعنت ویل نه ای ده. او دا څو ډله خلک دي اول هم مجسمه جوړونکو او مصورینو باندې یعنی هغه کسان چې د ساکه خو مجسمی یا تصویرونه جوړوي پدې باندې لعنت ویل په دوهمه معنا سره جایز ده دویم هغه مېرمنې چې د خوند لکوره کور د هغه له اجازه پرته وځي او کوم شریعو زر هم نه لري دریم هغه خلک چې په یا د خلکو د ناسو په ځایونو یا ګدرونو کې قزای حاجت کوي څلرم ناکح علید یعنی هغه ته چې په خپل لاس باندې د شهوت انقضا کوي بینځم فسد خور باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز دي شپغم په خلونه کې او لنګون کې میرمنی باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز دی. اوم هغه میرمنې چې د شریعه وذر او پردې پرته په هډیرو کې ګرځي یا په زیارتونو کې جزای په ځای کوي یا نور داسې غیر شریعه عمل سر تر سوي اتم غو خلو بانې هم په دغه مانا سره لانت و جایائز ده چې قبلو باې ش سرراغونه لګوي یا په قبلو باندې مساج جوړئ په هو خلکو بانې هم په دغه معنا سره لانت وویل ده چې د نوررو خلکوو ځمې غسب کوي ل په هو خلکو بانې هم په دغه مانا سره لعنت ویل جاییز ده چې د نوررو خلکو دمانزه مامت کوي او هغه خله ور بابانې خورک نهوي یعنی په جبر او زور سره د خلکو دلمانځه امامت کوي یولسم په هو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل ده چې له پردویو متلقو سره یواځد تحلیل پنيت نکاه کوي دولسم په هو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جائز ده چې شوت اخلي یا یور کوي دیالسم په هو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جائز ده چې د حدود د نفاذ مخه یا يا د یو حد د نافذیدو مخه نشي سم په هو خلقو باندې هم په دغه معنا سره لائنات جائز ده چې نور خلق زوروي د دې مسلې لپاره زمخت مشهور کتاب رد المحتار پنځم ټوک نثر یوخته صفحه کتاب الطلاق با برجات مطلب فی حکمی لعن العصات کتلایسی هم دارازه زمکتاسی یو بل مشهور کتاب موصفیقیه فینز دیرسمتوک دو سوا دو اوی او دو سوا سلو اوی ایم سبحا. هم دارازه نبراز شرحی شرح العقاید دری سوا دو دیرسم سبحا. تفسیر روح المعانی شبویستمتوک دو اوی ایم سبحا. معارب القرآن لمرائیتوک سلور سوا جامي اول پتاوا دويم توك يوسلو اتوياي مسبحه او فتاوا پريديا لمري توك يوسلو شفوك سر وقت مسبحه